який прибув з поміччю Бога, і тому ми настійно просимо вас до всього того, що він висловить усно вашій величності, поставитися з повною вірою і довір'ям, як до такого, що безпосередньо передано нашому представникові. Зрештою, я не знаю, що вам ще сказати таке, що становило б таємниці для вашої величності. Найпокірніша слуга Хасикі Султанша. Прилетіли гінці звістю про те, що доблесний, благородно мислячий султан Сулейман під захистом благополуччя прибуває до раю подібного Стамбула. Роксолана Мерщій послала на зустріч Падешахові коротке вітання. Я нікчемна завдяки буйному саду по той щедрості удостоїлася квітки блаженства, великої вісті про повернення його величності притулку влади, знаряддя правосуддя, володаря і повелителя раю на землі. А вона стерегла той рай. Не випущена з клітки, в темному колі до вічної муки і неволі, стерегла рай. Сулейман за два роки, які провів у поході, завоював 31 ворожий город, розорив 13 провінцій, спорудив 28 кріпостей. Він був здоволений своїм зятем. Сираскером Рустемом Пашею. Син Баязид учився в свого великого батька долати безмежні простори, а сина Джихангіра, щоб не наражати на небезпеку його слабке здоров'я, падишах з намісником на березі моря в Трабзоні, щоб був неподалік од Амасії, де сидів шах де Мустафа. Так наймолодший син наглядатиме за найстаршим, і таким чином мир у державі буде ще міцніший. Султан повернувся постарілий, утомлений, хворий. Увесь жовк з кам'янів став ще маломовніший і загадковіший, ніж давніше. В'їздив у столицю верхи, а коня під собою майже не відчував. Закам'яніла поясниця, задерев'янілі крижі, онімілі руки, під грудьми порожнеча і тоска безмежна, як простори, що їх полишив позаду. Що йому простори? що землі впокорені, сплюндровані, знищені. Сплюндрованість землі веде за собою сплюндрованість душі. Хто нищить землю, нищить також і себе. І не поможе ніщо, Ні коштовні прикраси, ні пишні будування, ні марнота величі. Він вважав, що добуває велич мечем, а тепер переконався, що мечем усе тільки нищиться. Був на неосяжній височині, а дрібні страхи обсідали його, як малі пташки старе дерево. Старість розсипалася по жилах, мов сухий пісок. Пісковий годинник часу, віку, вмирання. А світ тим часом жив, не мав наміру зменшуватися, не хотів умирати. Витоптуючи своїм залізним військом півсвіту, сам султан завжди керувався неписаним правом збереження життя, незнищенною силою інстинкту, пожадання тілесного, яке зрештою веде до продовження роду. В походах приводили йому молодих рабинь, він радів, коли випадок посилав йому істоту, яка нагадувала, заставлену в Стамбулі кохану жінку, що особлювала для нього красу і привабу життя». Обсипав ласкою і щедротами таку жінку, Одружував з нею якогось із своїх наближених, А сам знов і знов марив про хорем. Якою ж мала бути ця жінка, Коли заслонила такому всемогутньому чоловікові Всі скарби і розкоші земні й небесні? Поєднувала в собі все, Що жінку досконалою і милою могло зробити. Чулість серця, велич душі, Солодкість у спілкуванні, оздобний розум, чарівливу поставу. І в цьому поході Сулейману привели молоденьку рабиню – Кизелбашку. Тоненьке дівча, тонше за султанову брову. Але вразило і вжахнуло його своєю невичерпною життєвістю. Танцювала цілу ніч, побувала в султановій постелі і знов танцювала – він хотів бути великодушним, дарувати їй спочинок, вона здивувалася. Спочинок у Тома? Від чого ж? Я ще й не натанцювалася. Тоді лиш збагнув, що для нього хасики. Волів би втратити імперію все на світі, ніж свою загадкову хорем хасики. Досі не знав, чи любить вона його, чи любила, згоден був на все.